Розібрався? А тож, схоже на роботу тих, хто тебе зараз отак знеславлює. Ну, тим паче, хотів би з ними зустрітися, сказав Швайка, пересідлуючи коня. Може, вони десь неподалік крутяться? Е, неподалік. Їхнього і сліду вже немає. Розумієш, коли я довідався про них, то разом з хлопцями рвонув слідом і майже нас догнав. Та один з них подався у степ до Ісламбека. Он, мабуть, то Тишкевич і був. А інший, мов, у воду канув. Пригоди дурної сили Проте Димко дурна сила і не мислив собі канути у воду. Ні, він спочивав неподалік від Воронівського сторожового дуба на поваленні меже очеретів вільсі. Звідсіля було не так далеко видно, як зі сторожового дуба, та все ж Димко бачив і закрут лісової дороги, що в'юнилося на Воронівку, і Присульський луг, і частинку кулацького кута. Власне, на остріще цього кута він і спочивав. Димко чекав повернення пана Тишкевича. Зрештою, йому кортілося махнути на все рукою і гайнути в село до діда. Проте він дав слово Тишкевичу, що чекатиме його саме тут, на умовленому місці. А Тишкевич сказав таке. «Не можна тобі, Димку, з'являтися у канівцях без мене. Схоплять і кинуть в холодну, як боржника. А тут він поплескав по саквах, що є, і для пана Кобильського, і для нас з тобою. Тож Демко лежав на стовбурі вільхи, і з нічей я згадував усе, що трапилося з ними за останні дні. Після того, як Тишкевич закупив коней у татарських пастухів, вони майже без пригод дісталися до дніпровських плавнів. Щоправда, неподалік від плавнів натрапили на татарський загін. Проте Тишкевич показав старшому охоронний знак, про що з ним перемовився, і татари відпустили їх. Було це за два дні до того, як вони дісталися до Дніпра. І першою людиною, яку вони розшукали в плавнях, був русявий балакучий хлопець, не набагато старший від Димка. Хоча спочатку балакучості він не проявляв. Навпаки, Тримався насторожено і довго не хотів з ними розмовляти. Лише тоді, коли ображений його настороженістю Тишкевич сів на коня і на прощання, сказав русявому, аби той остерігався татарського вивідника Швайки, той, зрештою, повірив, що до нього завітали люди, яким його доля не байдужа. Ти й диви. вигукнув він. «А мені ж було сказано, бережися недобрих людей!» Мовляв, у цих місцях багато всілякої наволочі блукає. «Хто казав? Та Швайка, хто ж іще?» «Вони разом з Вирвизубом проїжджали тут тижнів зо два тому. Дивилися, хто ще, крім мене, промишляє у цих плавнях». «А навіщо їм це потрібно?» – здивувався Тишкевич. «Ну як же?» Ну, щоб, значить, за першим знаком зібратися разом і йти на татарів. Ген чи який? Сам каже, бережися, і сам же татарський вивідник. Тишкевич поторсав кінчик горбатого носа і сказав, «Шкода, що нас тут тоді не було. Ми б його вивели на чисту воду». «Ну, гаразд, то як тобі у плавнях? Несумно самому?» «О, таке скажете», – заторхтів Русявий. «Та тут нашого брата, ого, скільки!» Он, бачите, криву вербу за очеретами. біля неї Тимко лимишка з Немирова промишляє. Рибу ловить та в'ялить. Каже, що у них у Немирові риба цінніша за хутро. Ну, проте й бобрами, звісно, не гребує. А за лимишкою Литвин грек козакує. Цього тільки хутро цікавить та шкірки. А далі вже й не знаю, хто. Подейкують, що там навіть турки є. І татар вони ненавидять не менше, ніж ми. А по ту руку, Русявий повів у гору по Дніпру, Остап Сорока з Кропивної, тоді є Григеро Черетянка з Пискуном і Митро Забірюха з Ірклієва. А далі вже козакують хлопці Вервезуба. А його самого звали Яньком Верховодкою. І ще Янько повідав, що йому дуже щастить на бобра. «Оце трохи ще наполюю, та й подамся назад до тата з мамою», сказав Янько. «У нас сім'я велика, їм важко усіх прогодувати». І багато вже полював, бай дуже поцікавився Тишкевич, Длубаючись тріскою в зубах. «Та є дещо», – задоволено відказав верховодка. «І хутро є, і риба». Спати вони залишилися у верховодки. Зранку Тишкевич провів Янька до його плоскодонки, бо верховодка сказав, що збирається рибалити. Довго їх не було Нарешті повернувся Тишкевич, збуджений і веселий. «Тепер хутра наші!» – сказав він Димкові. «Ну і торгувалися ми з цим клятим Яньком. Трохи до біки не дійшло». І він подався до коріння, де, як димко запримітив, ще з вечора лежала в'язка бобрових шкірок. «А сам Янько де?» – запитав дурна сила. Чому він не повернувся? «Зайнятий», – неуважно відповів Тишкевич. Він саме заходився рахувати шкірки. «Там те є осетр добрячий потрапив на гачка». «Дванадцять, тринадцять?» «Ну не будемо ж ми чекати його до пізньої ночі». «П'ятнадцять, шістнадцять?» «Усе правильно». А в'язанку Тишкевич запхнув у сакви, що були приторочені до третього коня, і вони подалися далі. Шкода, що Димко не попрощався з верховодкою. Дуже йому сподобався цей говіркий і привітний хлопець. А з таким би разом покозакувати. А от до грека Тишкевич Димка не взяв. Зупинив край верболозу і наказав – чекай краще тут. А то у тебе, друже, обличчя якесь таке. Як подивиться хтось, то або не пускає, або за свій товар удвічі дорожче править. Залишив Тишкевич йому коней, а сам подався у плавні розшукувати грека.